Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und leider bin ich heute erneut alleine, wie schon vergangenen Montag. Beim Timo ist etwas dazwischen gekommen. Ich vermute mal irgendwas Jobtechnisches, Job was auch immer. Ja, Miete muss bezahlt werden, Essen muss auf den Tisch und von daher habe ich natürlich da vollkommenes Verständnis für und sind zwar ein paar Fragen reingekommen, Aber ich vermute mal, dass wir da trotzdem zügig durchkommen, da die meisten halt sehr eindeutig zu beantworten sind. Ich werde versuchen, nicht allzu viel zu schwafeln, dass ihr nur in Anführungsstrichen äh, circa 60 Minuten oder so mit meiner Stimme dann vorlieb nehmen müsst. Bevor wir anfangen, wollte ich ähm, so eine kleine Sache mal sagen oder ja eine Bitte an euch äh, richten. Es bewegt sich gerade eine Menge, also nicht nur in der NBA Free Agency, sondern auch generell so in der Basketballlandschaft, auch hier in Deutschland. Und zwar gibt es jetzt eine Initiative, gegründet von André Vogt von der Basketballmagazin Five. Die heißt ähm, Patreon. Und ähm, da kann man halt ähm, monatlich mal so einen Euro oder so abgeben für die äh, Arbeit, die er da machen wird oder äh, bisher schon gemacht hat. Er ist im Netz halt äh, unter anderem mit äh, meinem Boss in Anführungsstrichen, Sepp Dumitru, äh, unterwegs, also den mba chef äh, für den Blog schreiben schreibe ich auch. Und ja, wenn ihr da auf den mba chef äh, blog mal gehen wollt, da findet ihr halt äh, alle Informationen zu dieser, zu dieser Spendenaktion von Patreon. Und da wäre halt eine Menge drin, um hier Für Basketball Deutschland eine, ja, eine riesige Plattform zu gründen oder äh, mitzugestalten. Ich zweifle, dass, ähm, dass es irgendwie, ähm, also, dass wir davon irgendwie profitieren. Also, weil ähm, im Grunde glaube ich, dass ihr diejenigen seid, oder generell alle Basketballfans in dem Fall profitiere ich natürlich auch davon. Ähm, ja, die da halt ähm, neuen Stoff auch gratis äh, zu lesen bekommen, immer schön aktuell. Podcasts, Videos, was auch immer. Ähm, ja, und bei uns sieht es jetzt äh, so aus. Ich habe äh, Timos Job schon angesprochen. Ich gehe natürlich auch ähm, nebenbei ein bisschen arbeiten, so neben meinem studentischen äh, Dasein. Äh, wir wollen natürlich irgendwie äh, keine, keine Spenden, weil wir sind ja froh, wenn generell äh, wir Leute mit unserer Idee erreichen und sind für jeden Klick im Grunde dankbar. Allerdings, ähm, Ist da so eine Sache, auf unserem Blog gibt es halt Werbung, die wird von Google gestellt und ich glaube, dass Google den einen oder anderen Euro vielleicht pro Monat entbehren könnte. Also ein Klick auf die Werbung gibt im Grunde ganz wenig Cent nur, was ja auch klar ist. Also reich wird man dadurch nicht. Aber falls ihr den Adblocker ausschaltet, auf unserem Blog geht, da vielleicht mal, ja, auf äh, Werbung klickt, wenn euch wirklich was interessiert. Weiß ich nicht, ihr esst gerne Pizza und da wird was von pizza.de angezeigt. Guckt da mal rein, vielleicht gefällt euch das ja. Ähm, wie gesagt, viel kommt dabei nicht rum, aber vielleicht äh, haben wir dann in einem Jahr oder so ein paar Euros zusammen. Ich vermute mal so, ich glaube Google zahlt ab 70 Euro raus. Ich glaube, wenn, wenn man das irgendwann mal erreichen, dann, dann ist das schon cool. Dann können wir vielleicht ähm, das nächste Mal, wenn ich äh, in Amerika bin, Kann ich den Timo vielleicht eine Cappy mitbringen? Kann ich vielleicht auch mal was kaufen, was wir dann letztendlich verlosen können? Wäre eine schöne Sache. Ich denke mir einfach, ähm, ja, Google wird das Geld äh, schon irgendwie ähm, verschmerzen können, dass sie da ähm, bezahlen würden. Von daher, wenn euch das nichts ausmacht, ähm, wie gesagt, Spenden oder sowas äh, wollen wir gar nicht. Dafür gibt es uns auch noch einfach nicht lange genug. Und dafür ist der Content auch einfach zu wenig, sage ich jetzt mal. Und äh, von daher, da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Und äh, ja, nach dieser Werbung in eigener Sache geht's es jetzt ähm, los, endlich, mit den Fragen. Äh, und zwar beginnen wir dann mit Facebook-Fragen heute dieses Mal, weil ein paar sind reingekommen. Von äh, Benjamin SwagZera, äh, ich weiß nicht, wie man äh, den Namen, den Nachnamen äh, ausspricht, von dem guten Benjamin. Von daher, ja, was haltet ihr von dem bisherigen bekannten lakers line -up? Und äh, ja, bei der Frage muss ich mal wieder so ein bisschen schmunzeln, weil es äh, sind halt, ähm, ja, Lakers. Spannendes Team auf jeden Fall. Ähm, hat man jetzt Kobe, Steve Nash, Kenneth Marshall, ich glaube, Robert Sarko hat man dann auch noch. Mich alles täuscht. Ähm, und äh, ja, jetzt über die Free Agency äh, hat man mit ähm, Nick Young verlängert, mit äh, Hill verlängert und hat dann natürlich noch den äh, Rookie äh, Julius Randle Und ähm, ja, was ich von dem bisherigen lakers Lineup up halte, ist im Grunde ähm, nicht wirklich konkurrenzfähig, weil klar hat man mit, mit Swaggy P. Äh, Nick Young, einen äh, ja, soliden sechsten Mann. Ähm, auch ein bisschen, ja, teuer. Ich, also ich weiß nicht, ob er jetzt, äh, das ist so, erinnert mich so ein bisschen an diese J.R. Smith-Sache in, äh, in New York. Vielleicht ein bisschen zu lang den Vertrag äh, von Nick Young gemacht, aber äh, gut, da will ich jetzt nicht ich äh, meine, ich gönne ja Nick Young alles, äh, von daher passt das schon, ähm, ja Hill äh, für die nächsten zwei Jahre auch äh, sehr viel Kohle, die er da kassiert äh, Steve Nash habe hab ich schon mal gesagt äh, muss mal gucken, ob er überhaupt nochmal irgendwie äh, vernünftig äh, spielen kann Und da hat man da Kobe ja, er ist immer noch Kobe aber äh, da bin ich auch noch so ein bisschen So ein bisschen unsicher, ob man sich wirklich ähm, in dem Alter noch von den Verletzungen erholen kann. Zumindest zu 100 Prozent, die er da ja, vorgetragen hat. Von daher, also Fazit kann eigentlich nur sein, dass ich ähm, aktuell noch das lakers lineup so ein bisschen. Äh, ich nehme das noch nicht so ganz ernst, weil ich glaube, damit ist man nicht wirklich konkurrenzfähig. Erst recht nicht im Westen. Eine zweite Frage auch noch von Benjamin. Ähm, was denkt ihr passiert mit Kevin Love und äh, Rajon Rondo? Und ja, also Love, glaube ich, äh, geht woanders hin. Ich glaube, Minnesota wird da jetzt ähm, nach der Free Agency gucken, welche Spieler sind bei welchen Teams. Wo könnten wir vielleicht irgendwie ja, eine Doppelbesetzung einer Position ausnutzen, um halt das äh, Maximalste da aus diesem ähm, aus diesem potenziellen Love Trade äh, rauszuholen. Zu den Cavaliers glaube ich, das ist jetzt ähm, ja, das ist wohl nicht mehr so realistisch. Was ich auch gut finde irgendwie, dass die äh, Cavaliers sagen, nein, wir geben Wiggins nicht ab, weil das ist ja wohl das, ähm, also oder der Spieler, den die Timberwolves fordern, weil ich glaube, mit Wiggins hat man wirklich etwas äh, für die nächsten. weiß nicht, zehn Jahre, wenn es gut läuft wirklich und er auch in Cleveland bleibt, unter den unter LeBron James wird er sich glaube ich enorm gut entwickeln ich glaube eine günstigere Situation für einen so talentierten Spieler wie Wiggins gibt es jetzt gar nicht und von daher also sowohl für Wiggins als auch für Cleveland halte ich das dann für die korrekte Entscheidung, wenn man sich auf diesen Deal nicht einlässt auch wenn man natürlich mit Kevin Laufner sofort ein Contender wäre da muss man auch nicht weiter darüber sprechen ja, vielleicht passiert da ja noch was mit Bennett, ähm, dass man Bennett abgibt, Waiters, äh, weiß ich nicht, ein paar Picks. Äh, keine Ahnung, äh, nur im Moment glaube ich halt immer noch so ein bisschen daran, dass äh, wir Kevin Love bei den Warriors oder halt bei den äh, Phoenix Suns sehen werden. Ich glaube, die, ähm, die Sache mit Clay Thompson da in äh, Golden State ist äh, einerseits berechtigt, dass man sagt, äh, man möchte ihn nicht abgeben, Andererseits müssen wir sagen, dass Clay Thompson vielleicht der beste Shooting-Guard der Liga ist. Mindestens Top 3. Und äh, dementsprechend wird natürlich ähm, sein Marktwert auch sein. Und wenn er, wenn es an die Vertragsverlängerung geht bei den Warriors, dann wird er sagen: So, Jungs, ich möchte einen äh, Maximalvertrag, sonst bin ich weg. Und irgendeiner wird ihnen den Maximalvertrag auch geben, da bin ich fest von überzeugt. Und ja, dann muss man bei den Warriors gucken. Will man äh, Clay Thompson wirklich äh, mit Maximalvertrag ausstatten, dann äh, kann man ihn getrost behalten. Wenn man allerdings äh, ja ähnlich wie Houston jetzt sagt, puh, nee, also die 15 oder äh, ich glaube 14 Millionen im ersten Jahr und dann äh, 16 oder was im, oder 17 im letzten, die sind uns zu viel für einen Clay Thompson, der vielleicht der beste Shooting-Guard der Liga ist, aber so historisch betrachtet halt, naja, ein durchschnittlicher Spieler, Und dann, ja, läuft man natürlich Gefahr, dass man Clay Thompson für nichts verliert. Kevin Love jedoch, äh, der ist ein äh, Max-Spieler, da brauchen wir uns eigentlich nicht drüber zu, zu unterhalten. Also der ist eine äh, double maschine Weiß ich nicht, 25 und 10 äh, könnte er äh, wahrscheinlich locker äh, mal machen oder auflegen. Von daher äh, glaube ich, da, also da, da ist der äh, Drops noch nicht gelutscht bei den Warriors und Kevin Love. Wie gesagt, das muss man sich dann angucken. Vielleicht ähm, klopft man jetzt auch schon mal bei Clay Thompson an und fragt, äh, wie er sich denn so seine Zukunft vorstellt, äh, gehaltstechnisch. Und dann können die beiden sich ja dann unterhalten: die Timberwolves und die Warriors. Äh, ansonsten, Phoenix, äh, also die Suns, haben ja unfassbar viele äh, junge Spieler und äh, dementsprechend auch ganz, ganz viele Trade-Chips, die sie da in ein Paket reinschmeißen könnten. Ich. Äh, Also die Suns und Love, das, das fände ich super geil, ich fände es ähm, geil, wenn die Timberwolves wirklich so ein, weiß nicht, ein Morris Twin, ja vielleicht hat sie die Point Guard Position ist ja doch sehr, sehr tief besetzt, vielleicht so ein Tyler Ennis ähm, dass der da der Backup von Rubio wird, fände ich auch eine nette Rotation ja, also wie gesagt, Suns ähm, persönlich für mich eigentlich so die, äh, die Ideallösung Chicago dürfte ja jetzt aus dem Rennen raus sein, äh, nach der Gasol-Verpflichtung. Und ähm, ja, äh, der Benjamin spricht noch äh, Rajon Rondo an. Auch das halte ich noch immer nicht äh, für, für ausgeschlossen, dass man ähm, irgendwie von mir aus drei Teams, Rondo und Kevin Love, einfädelt. Dass äh, Love irgendwie nach Boston kommt, Rondo ich habe keine Ahnung, wohin. Und äh, die Timberwolves dann dementsprechend äh, junge Spieler und äh, Picks bekommen. Vielleicht ist Houston ja noch irgendwie... Ähm, vielleicht kann man da noch irgendwie was machen. Da weiß ich jetzt nicht, äh, inwiefern das äh, vom Salary Cap her realistisch ist. Äh, aber Houston wird ja gerne Rondo haben. Das haben sie ja, glaube ich, äh, das öftere mal gesagt, dass sie da einen Superstar auf der Eins gerne hätten. Und ja, also Rondo äh, finde ich sehr spekulativ. Da kann ich eigentlich überhaupt nicht... Äh, irgendwie was äh, zu sagen, also äh, ähnlich konkret werden wir jetzt bei Kevin Love, von daher. Würde mich aber nicht wundern, so ein 3-Team-Deal, ich glaube ähm, da wird man sich auch drüber austauschen in den Front-Offices. Nächste Frage von Ronny Hesse. M Busa gehen lassen, Gasol holen, ist das wirklich eine Verbesserung? Und äh, ja, für mich ist das äh, definitiv eine Verbesserung, äh, ohne dass ich jetzt Busas Spiel irgendwie komplett schlecht reden will. Ich meine, die Leute, die ein paar Mal öfters zugehört haben, die wissen ja auch so, dass ich, äh, dass ich schon jahrelang auch ähm, immer mit einem Auge auf die Utah Jazz gucke. Und äh, ja, Busa ist definitiv ein Spieler, ähm, von dem ich glaube, dass er äh, Qualitäten hat. Und ich frage gerade halt äh, in der Offensive. Aber Gasol ist meiner Meinung nach einfach immer noch, auch in seinem äh, hohen Alter, ein anderes Kaliber. Äh, Gasol ist für mich auch noch jemand, der eine ähm, Deadline in einem vernünftigen System auch auflegen kann, die so aussieht wie äh, 15 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists und das sind einfach Dimensionen. Gut, Punkte und Rebounds kriegt äh, Busa vielleicht auch hin, aber auch diese ähm, ja, die, ähm, Passfähigkeiten von äh, Gasol, die sind Auf keinen Fall zu unterschätzen, sein äh, Mitteldistanzwurf äh, vom Ellbow fällt eigentlich relativ äh, vernünftig. Ja, also mit Jocky Noah vor allen Dingen äh, neben sich, das ist, ähm, das ist, ja, ich bin total begeistert von der Verpflichtung. Zumal man jetzt auch sagen muss, ähm, Busa hätte, ich glaube, 16 Millionen oder was, äh, circa bekommen pro Jahr, ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr. Aber ähm, wenn man jetzt Gasol hat, der hat, den hat man jetzt für etwas mehr als sieben Millionen pro Jahr bekommen. Da muss ich sagen, das macht sowohl wirtschaftlich als auch sportlich eine Menge, Menge Sinn. Und ähm, ja, ich äh, glaube, selbst, selbst in der Defensive erwarte ich ein bisschen mehr von ähm, von Gasol als äh, von Buser. Wobei ich da bei den, bei den Bulls eh nie großartig äh, die Befürchtung habe, dass da irgendwie was in der Defensive zusammenbrechen könnte, einfach weil ich. Äh, weil ich total vom System Thibodeau überzeugt bin. Und ja, wie gesagt, also 15-10-4-Spieler, Ball-Movement äh, dürfte schön werden. Also die Räume, die dann auch, ähm, oder die Aufmerksamkeit, die dann vielleicht auch äh, Gasol nach wie vor zieht, könnte dann vielleicht auch äh, für einen Doug McDermott ähm, von Vorteil sein, weil er ist ja auch einer der ein unfassbarer Catch-and-Shoot-Spieler ist. Das heißt, ähm, wenn Gasol sieht, da orientiert sich der ähm, der Spiel, also der, der Verteidiger, der ähm, McDermott gerade äh, in seine Richtung ähm, wird da, denke ich mal, genug Übersicht dann auch haben oder Noah oder wie auch immer, dass man dann äh, Duggie McBuckets äh, da an der Dreilinie anspielt und ähm, ja, ich, ich bin äh, hin und weg und für mich sind die Bulls vielleicht sogar jetzt schon auf Anhieb ähm, ein Kandidat für die Eastern Conference also, dass man die gewinnen kann und vielleicht dann auch sogar dementsprechend für die Eastern Conference Finals und nächste Frage ist dann jetzt gehen wir zu den AskFM Fragen die kommt dann von anonymen Personen und die möchte wissen, wie bewertet ihr die Gasol-Verpflichtung? passt ja zu den Bulls, und die habe ich ja im Grunde eben schon beantwortet, also für mich passt das eigentlich super jetzt mit McDermott im Lineup Vielleicht startet er sogar auf der 3, wer weiß. Ist wahrscheinlich eine Verpflichtung von, von Love, auch ein bisschen wäre kontraproduktiv vielleicht ein bisschen gewesen. Man hatte wahrscheinlich wenig ja, wenig Chancen ausgerechnet, dass man Love irgendwie bekommen kann. Von daher also Gasol neben Noah und dann, weiß ich nicht, so ein Jimmy Butler, ein Doug McDermott und natürlich ein Derrick Rose, den man jetzt auf keinen Fall vergessen darf, wenn er fit ist. Das ist, schon, ähm, ja, das ist schon eine neue Big Three, könnte man fast sagen. Wobei Gasol ist natürlich aus seinem besten Alter raus. Hat, äh, also so unfassbar individuell stark äh, halte ich ihn jetzt auch nicht mehr. Aber ich glaube halt, wie gesagt, das preis leistungs stimmt absolut. Dann bleiben wir im Osten. Hm. Roy Hibbert. Was wird aus Roy Hibbert? Und ähm, ja, Ein paar Trade-Gerüchte kamen ja auf vor zwei Wochen, glaube ich, im Pod schon mal gesagt, was ich davon halte. Ich glaube halt nicht, dass, dass man bei den Pacers den Finger auf Roy Hibbert zeigen sollte. Ich glaube auch nicht, dass Roy Hibbert irgendwie das Problem ist oder das Problem war, der Pacers. Da habe ich aber jetzt auch schon sehr oft und auch sehr drastisch zu Worten gegriffen, die diese Situation da in den Playoffs beschrieben haben. Von, also für mich ist äh, Roy Hibbert ein No-Brainer. Also wenn ich den als äh, Center habe, dann will ich ihn doch auch behalten. Äh, sein allgemeiner Marktwert dürfte jetzt im, relativ niedrig sein, halt aufgrund der äh, ganzen Sache, die da in den Playoffs oder auch davor passiert sind. Und äh, Für mich bleibt er auf jeden Fall ein Pacer. Also es wäre auch äh, smart, denke ich, äh, von Indiana, wenn er ein Pacer bleiben würde. Und äh, irgendwann wird er auch Defensive Player of the Year. Und ähm, ich habe ihn auch für nächste in der nächsten Saison wieder ganz oben auf der Rechnung Wie seht oder wie, wie seht ihr äh, die Chancen von Miami in der neuen Saison Was denkt ihr wen Riley noch alles verpflichten wird Ich glaube auch ohne LeBron mit einem guten Roster an den Titel Liebe Grüße Hashtag Heat Nation Oh ähm Gut äh, den, äh, der Glaube kann Berge versetzen Ich, äh, ich lasse dir deinen Glauben ähm. Ich bin anderer Meinung, aber gut, Wunder gibt es immer wieder. Also für mich wäre es ein Wunder, wenn ähm, Miami auch ohne LeBron halt äh, mit dem besten Spieler der Welt äh, weiterhin ja, Contender äh, wäre. Ähm, die Frage kam jetzt auf jeden Fall, glaube ich, äh, bevor man den Birdman Chris Anderson und äh, Mario Schamas äh, verlängert hat, bevor Deng auch da war und äh, ja, also äh, ein paar Sachen erklären sich dann wohl von selbst, also wenn Riley noch alles verpflichten wird, also es war halt äh, seit äh, ja, Zeitpunkt der, des Frageneingangs, Birdman, Charmers, Dang, äh, Beasley ist immer noch da, Odin ist immer noch da, ähm, also auf der Liste der Heat, äh, soweit ich weiß, die wird man vielleicht zu so verkürzten Bezügen nochmal mit einem Einjahresvertrag ausstatten können. Vielleicht Weiß ich nicht, auch da Wunder gibt es immer wieder. Vielleicht äh, ist Oden irgendwann wieder fit, vielleicht hat er langsam wieder seinen, seinen Trainingsrhythmus gefunden und alles. Beasley äh, hat Timo letztens auch gesagt, der hat sich eigentlich äh, immer ziemlich gut reingehangen, äh, zumindest äh, was für die Öffentlichkeit ersichtlich gewesen ist. Ja, also die beiden äh, würde ich schon ganz gerne weiterhin bei den Heat sehen, weil ich glaube, die, für die beiden wäre es auch eine ja, mit die beste Situation halt mit diesen Lehrern und äh, also in, in Petralia und Eric Spurser die man da hat ansonsten für mich Judonas äh, Haslam unbedingt halten der ist einfach äh, Miami für mich also der ist ähm, kaum wegzudenken auch er ist aus seinem Vertrag aus, ausgestiegen äh, entweder Karriereende oder Heat ich glaube was anderes kennt er und äh, will er auch gar nicht also äh, absolutes Urgestein äh, sollte man dann auch jetzt gerade in so einer Situation äh, wo man Roster-Plätze äh, auffüllen muss, behalten. Gut, und der Birdman und Chamas kriegen jetzt, glaube ich, in den kommenden zwei Jahren äh, jeweils äh, 9 Millionen pro Jahr. Also äh, zusammen. Birdman, glaube ich, 5 und Chamas 4. Ich fände jetzt noch irgendein Talent auf äh, der Power-Forward-Position ganz nett, sage ich jetzt mal, so ein, so ein Ryan Kelly oder vielleicht mal so ein Jan Vesely für einen ganz, ganz äh, kleinen Vertrag Äh, ja und Wait muss man natürlich auch noch verlängern und ich glaube dann ist das Salary Cap auch äh, mehr oder weniger ausgeschöpft mm, die Chancen das ist ja der erste Teil der Frage ich glaube halt Miami ist nach wie vor ein äh, Team das auch im Osten um äh, Homecourt Advantage äh, mitspielen wird also ich habe eben gesagt ähm, klar Chicago jetzt äh, mit Gasol mit Mirotic auch äh, wird, wird denke ich mal ein äh, Wörtchen mitreden Um Platz 1, 2, die Pacers mit ihrer Defense. Wenn alles glatt läuft, dann sind die natürlich auch ein absoluter ähm, ja, Contender im Osten. Äh, Wizards, Paul Pierce ist jetzt da. Eh schon der junge Backcourt. Ähm, Paul Pierce als Mentor jetzt von Otto Porter könnte auch eine Menge gehen. Ja, und, äh, Cleveland äh, braucht man, denke ich, mal nicht drüber reden. Also jedes Team, das LeBron James äh, im Kader hat, ist im Grunde. Also dürfte den äh, Heimvorteil dann auch äh, sich in der Regular Season sichern. Ja, so, also so, ich denke mal, so mit den Wizards wird man sich äh, um Platz 4 irgendwie ähm, streiten. Und dann, äh, ich glaube dann, in den Playoffs, wenn man Vierter oder Fünfter geworden ist, dann kann man auch, denke ich mal, die zweite Runde erreichen. Und äh, ja, wie gesagt, 2011 hat keiner an die März geglaubt. Vielleicht gelingt Miami Dann ja vielleicht auch gegen äh, Cleveland. Also, wenn das so kommen würde in den Playoffs, wäre der Hammer. Vielleicht gewinnt dann ja, äh, ge gelingt dann ja die ganz große Sensation. Aber ja, also ich, ich bin gespannt jetzt auch noch, äh, was, ähm, was der gute Pat Riley da mit seinem äh, verbleibenden paar Dollars äh, noch anstellen wird. Nächste Frage zu den Golden State Warriors. Was kann Steven Kerr besser machen, äh Steve Kerr, sorry, äh besser machen als sein Vorgänger? Kann er überhaupt etwas besser machen? und ja, das ist gut, dass, äh, dass der Fragesteller äh, den zweiten Teil der Frage noch mal eingeschoben hat, weil ich glaube einfach, dass Steve Kerr im Grunde ja wenig besser machen kann als Mark Jackson. Ich meine, defensiv war das äh, für mich über jeden Zweifel erhaben. Gerade wenn man sich anguckt, ähm, Dass er halt ein David Lee und ein Stephen Curry in der Starting Five ist. Dass ein Clay Thompson vielleicht auch defensiv noch nicht ähm, ja sein Zenit erreicht hat. Also ich glaube, der hat auch noch äh, Upside und war jetzt nicht der Lockdown-Verteidiger, der er ja vielleicht sogar sein könnte. Ja, und einfach mit, mit einem Igodala, der aber auch ähm, häufiger mal verletzt war. Und Andrew Bogut da die drittbeste Verteidigung der Liga aufs Parkett zu zaubern, das äh, verdient schon jeden Respekt und äh, offensiv war das vielleicht manchmal mh, nicht wirklich äh, multidimensional sage ich, sag ich jetzt mal also, ich glaube schon, dass Kerr äh, jemand, der auch äh, so smart selbst gespielt hat und äh, die Triangle Offense kennt äh, dass er vielleicht da ein paar mehr äh, Dimensionen in die Offense reinbringt vielleicht nicht immer nur äh, Elevator Play und ähm, hoffen, dass da einer den, den Dreier dann noch versenkt war meiner Meinung nach auch so ein bisschen ein Problem in den Playoffs, dass man, äh, dass man da gegen die Clippers, ja, es wäre mehr drin gewesen, gerade so in, einem, in einer Serie um über sieben Spiele. Aber gut, ähm, wenn Kerr die defensive oder die also die defensive Mentalität so weiter beibehalten kann, in der Offensive äh, Feinjustierung vornimmt, dann glaube ich Kann er etwas besser machen als Mark Jackson, aber für mich ist Mark Jackson ja also ein richtig äh, krasser Coach, allein was er da in, in Golden State äh, aufgebaut hat. Western Conference, bleiben wir auf jeden Fall drin. Äh, Isaiah Thomas, bei den Suns, wie sehr passt er da rein und wie werden eurer Meinung nach die Rotation auf den Guard-Positionen aussehen? Ich gehe davon aus, dass Dragic auf jeden Fall in Phoenix bleibt. Ach, äh, Dragic, äh, Dragic, sowieso. Aber der, er war ja auch in äh, Trade-Gesprächen. Also ich gehe davon aus, dass Dragic und Bledsoe in ähm, Phoenix bleiben beide. Bledsoe hat immer noch keinen Vertrag auf dem Tisch. Warum auch immer? Äh, hallo Milwaukee, hätte man schon längst, äh, man schon längst äh, die Suns ähm, unter Druck setzen können wo ich glaube, die, die fackeln da nicht lange und äh, würden den Vertrag dann auch matchen für den Restricted Free Agent Bledsoe und äh, ja, also Dragic Bledsoe starten. Thomas äh, ist für mich ähm, jetzt in der Situation, in der ich ihn eh sehr, sehr gerne gesehen habe hätte. Äh, Sixth Man halt, äh, wird wahrscheinlich dann auch in der Crunch auf dem Parkett stehen. Äh, ist äh, Ja, also perfekt eigentlich, äh, kann trotzdem immer noch wahrscheinlich seine etwas unter 30 Minuten pro Abend spielen irgendwie. Und ja, ich freue ich freu mich für Thomas. Ich ähm, wollte auch nochmal an dieser äh, Stelle sagen, äh, wie, ja, wie furchtbar der Move der Kings im Grunde gewesen ist, dass man äh, Collison für 1, irgendwas Millionen weniger pro Jahr äh, geholt hat und äh, sich für den von dem meiner Meinung nach zweitbesten Spieler der vergangenen Saison äh, der Franchise getrennt hat ja also die, ähm, Thomas kommt dann als Six Man vielleicht auch neben äh, Tyler Ennis also vielleicht wird er auch neben Tyler Ennis irgendwie als äh, Shooting Guard irgendwie spielen und ein bisschen ballern könnte ich mir auch gut vorstellen ähm, defensiv wäre das natürlich ein Problem aber gut äh, das ist ja ähm, wahrscheinlich auch der Grund warum Thomas auf Dauer nicht hätte starten können also das ist ähm, ich glaube schon dass in ihm ein Starter steckt, gerade offensiv, aber ich glaube als Six-Man ist er mal ein bisschen besser aufgehoben und äh, wird jetzt auch schon äh, wahrscheinlich ein großer Favorit auf den Six-Man-of-the-Year-Award sein, zumindest für mich. Gut, dann äh, zu meinem Netz. Was kann man von Garnett in der nächsten Saison erwarten? Sein Kumpel Pierce ist weg und er selber ist nicht mehr so stark wie früher und ähm, ja, das ähm, Der zweite Teil ist natürlich richtig. Er ist äh, ein Schatten seiner selbst, verdient aber jetzt noch 12 Millionen pro Jahr und äh, die lässt sich selbst einen Kevin Garnett wohl nicht durch die Lappen gehen. Ist auch richtig. Also ich meine, äh, die Nets haben sich ruiniert äh, mit, dem, mit dem Trade. Ich kann aber Billy King eigentlich gar keinen allzu großen Vorwurf machen, weil ich glaube, Die meisten Leute machen sich das jetzt einfach, wenn sie wenn sie diesen, diesen Trade komplett verurteilen. Ihr müsst mal gucken, was vor einem Jahr, als der Trade über die Bühne ging, geschrieben worden ist. Waren eigentlich ziemlich viele der Meinung, dass Brooklyn den Trade sogar gewonnen hat. Kann man sich jetzt drüber streiten? Auf jeden Fall. Also was kann man von Garnett erwarten? 15 Minuten pro Abend als Power Forward dann vielleicht neben Lopez Ein bisschen Pick and Pop, vielleicht ein bisschen Defense, drei für Rebounds. Aber vor allem dann halt äh, wird er als Mentor für ein äh, Plum da sein. Corey Jefferson, Mr. Irrelevant, äh, an Nummer 60 gepickt. Äh, hat in der Summer League manchmal auch äh, ja, seine Momente gehabt. Vielleicht kann er da äh, jetzt noch von einem der besten Power Forwards aller Zeiten ein bisschen was lernen. Ja, Plumlee, Jefferson, beides sehr junge Typen, äh, Garnett, ein sehr guter Mentor und ich glaube, dass er seine 12 Millionen hauptsächlich äh, hinter den Kulissen ähm, rechtfertigen wird. Und äh, ja, viele der Dinge, die da passieren, die wir nicht mitbekommen, äh, ja, werden dann wahrscheinlich äh, auch den Verbleib, Verbleib von äh, KG in der Liga rechtfertigen. Zumal äh, Geld ist ja, wie wir alle wissen, nicht so das Ding bei den Netz. Man hat ja jetzt einen äh, schönen Verlust von, ich glaube, was waren es jetzt, äh, 144 Millionen erwirtschaftet. Ist über die nächsten zwei, drei Jahre finanziell total verkrüppelt, kann nichts machen. Von daher, äh, ja, vielleicht ist es auch äh, dieser, dieses letzte Jahr von Garnett ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass man dann halt... Äh, entweder Plumley oder Jefferson äh, einen günstigen Spieler, äh, auch Starter für die Zukunft bekommen hat, da man über die Free Agency in den kommenden Jahren nicht wirklich was machen kann. Gut, ähm, dann geht's äh, weiter, wir bleiben dann im Osten auch und wir bleiben sogar in New York. Realistisch gesehen hat Mello in seiner Karriere noch eine Chance auf den Titel und ja, also in fünf Jahren kann eine Menge passieren, hm. Ich glaube, Phil Jackson hat jetzt schon auch äh, mit wenig oder aus wenig hat er schon äh, viel gemacht, meiner Meinung nach. Also so ein Klee Anthony Early ist für mich ein... Ja, also den, den gucke ich mir ganz genau an. Könnte ein absoluter Stil sein. Man hat äh, endlich mal wieder einen Point Guard in New York. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, äh, die Knicks unter Mike Woodson... Ähm, da war ich ja auch äh, in der Saison, wo man 54 Siege geholt hat, war ich ja auch einmal im Garten und äh, da habe ich gedacht, war das ist ja Wahnsinn, äh, was, was Melo da im Grunde für, für einen Supporting-Cast äh, auch gehabt hat. Ähm, Staudermeier war da meines Wissens nach äh, so langsam wieder fit oder hat irgendwie sein, sein Comeback gefeiert, nur ähm, was man jetzt, also äh, Staudermeier, äh, so gut er dann jetzt auch in der letzten Saison mal agiert hat über ein paar Phasen, ist ja, ist ja eigentlich ein, darf man ja eigentlich nicht großartig als, als Faktor nehmen und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, also man hatte in der, in der Saison, wo man 54 Spiele gewonnen hat, ein Marcus Camby, lange Verletzter ein Chris Copeland, ein Raymond Felton, ein Jason Kidd, ein Kenyon Martin, ein Steve Novak ein Paolo Prigioni, ein Iman Shumpert der nicht wirklich ähm, immer fit gewesen ist, J.R. Smith, also ganz ehrlich. Gut, Tyson Chandler war noch da, keine Frage. Aber ähm, wenn der wenn die Truppe 54 Spiele gewinnen konnte, dann glaube ich äh, war das ein Riesenverdienst von Carmelo. Und dann glaube ich auch, dass Carmelo, solange er in der Prime ist und jetzt vielleicht äh, passendere Rollenspieler an seine Seite gestellt bekommt dass er da vielleicht irgendwann nochmal einen tiefen Run mit den nix hinlegen kann. Also who knows, so in den kommenden Saison ist äh, Bagnanis Vertrag weg, Staudermeyers Vertrag ist weg, Chandlers Vertrag hat man nicht mehr, man hat einen relativ günstigen Starting-Point-Card, solange er noch liefern kann. Äh, also Schumpert ist äh, wahrscheinlich immer noch auf dem Trade-Block und äh, dürfte, dürfte vielleicht noch etwas einbringen, wenn er denn getradet wird. Also ich, da, ich, ich sehe das überhaupt nicht so schwarz wie... Ähm, wie die meisten anderen, die jetzt auch sagen, na, er geht nur wegen Geld zu den Knicks. Ich meine, natürlich, die 50 Millionen äh, im Vergleich zu den Bulls, wo er übrigens auch keine Titelgarantie hätte, ich meine, Dwayne Wade, Chris Bosch und LeBron James hatten keine Titelgarantie zu dritt, dann äh, wird das ein semi-fitter oder Fragezeichen behafteter Derrick Rose, ein äh, Camilo anthony und ein Joaquim Noah auch nicht haben, bei aller Liebe. Da sollten sich Leute jetzt auch nicht irgendwie ähm, die Sache zu einfach machen und alles nur auf das Geld schieben. Ich glaube, das ist einfach... Ähm, ich hätte den Pitch, den man äh, Carmelo Anthony in New York äh, gemacht hat, also die äh, Idee, wie sich das Ganze entwickeln soll in den kommenden Jahren, den hätte ich echt gerne gesehen, ähm, weil ich glaube, da ist, da muss auch irgendwas äh, drin enthalten gewesen sein, dass äh, Mello vollkommen von Phil überzeugt hat und ich vertraue Phil und äh, wie gesagt, vielleicht einen Larry Sanders äh, irgendwie noch bringen, wobei Larry Sanders und J.R. Smith in einem Team klingt jetzt erstmal sehr, sehr, sehr schlimm, aber äh, Mello, Ringbeschützer, ähm, defensiven, ja, Forward dann noch, vielleicht, und, äh, ja, mit einem Calderon dann als äh, Point Guard mit einem Schampert, wenn er denn bleibt, als, äh, in Anführungsstrichen 3 d spieler ja, Kann man mal machen. Auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich äh, glaube auch, dass die Knicks äh, in der kommenden Saison wieder die Playoffs erreichen werden. Da muss ich ganz ehrlich sein. Und äh, ja, ich äh, lasse mich, ähm, falls es da nicht so kommt, dann dürfte auch gerne lachen, aber wie gesagt, ich sehe das alles nicht so schwarz. Und äh, die nächste Frage geht dann halt auch wieder um Camilo Anthony. Also ist Camilo Anthony das Geld wert? Und auch hier, äh, ich meine klar, Fünftes Jahr ist bitter, wenn man einem 35-jährigen Spieler, äh, ich weiß gar nicht, wie viel er im letzten Jahr verdienen würde, 27 Millionen oder so, ich glaube, er hat den einer der fettesten Verträge in der NBA-Geschichte unterschrieben. Ähm, ja, ist bitter, aber ich meine, Dirk hat auch, ich glaube, da war auch, äh, jetzt äh, ist er 36, glaube ich sogar schon, äh, hat nicht, 24 Millionen oder so verdient. Ich meine, das, das hat die Mavericks jetzt auch nicht komplett verkrüppelt. Und Melo wird auch mit 35 noch shooten können. Bitte ein weniger vielleicht sein Bullyball spielen und aufposten? Ja, wahrscheinlich, aber also mal bitte, du Mann, ganz ehrlich, Carmelo Anthony ist in einem Atemzug mit einem Bernard King, mit einem äh, Patrick Ewing zu erwähnen, einer der besten Spieler, die die, ähm, die, die äh, New York Knicks äh, Franchise je hatte, äh, meiner Meinung nach, wobei ich jetzt natürlich äh, die äh, 70er-Jahre-Truppen, also die waren natürlich, habe ich erstens nie gesehen, aber die waren wahrscheinlich ein ganz anderes Kaliber nochmal, aber wie gesagt, du hast einen der besten äh, besten Spieler in der Franchise-Geschichte, den musst du dann auch in so einem Markt wie New York, wo auch Geld vorhanden ist, musst du einfach äh, das Geld dann geben. Melo wird auch wahrscheinlich nochmal irgendwann äh, Scoring-Titel holen, also könnte ich mir zumindest gut vorstellen, äh, wenn ähm, Russell Westbrook äh, fit bleibt, wird der Punkteschnitt von KD wahrscheinlich auch wieder runtergehen und ähm, lass es mal den äh, Mello da in New York machen. Dann. Wir können uns dann äh, in zwei Jahren vielleicht da nochmal drüber unterhalten, aber äh, für mich ist das eigentlich ein No-Brainer, dass man Mello einen Maximalvertrag gibt. Und äh, klar, also einer der wenigen Superstars, die wir in der Liga haben. Für mich überhaupt keine Frage. Äh, wie bewertet ihr die Offseason der Atlanta Hawks? Hm, geht eurer Meinung nach alles in die richtige Richtung? Boah. Boah. Also, ähm, die Hawks, ich habe jetzt auf den ähm, wirklich großen Fisch spekuliert, dass man da äh, vielleicht wirklich so ein Luol Deng bekommt. Ähm, oder, weiß ich nicht, Gordon Hayward, ähm, vielleicht sogar ein Mello. Ich hätte ja auch gedacht, so die steigen jetzt auch noch mal richtig um den Poker, um äh, Camelo ein. Äh, ja, also, ich meine, die Hawks Man darf eine Sache nicht vergessen, die Hawks waren, ähm, bevor sich Al Horford verletzt hat, äh, Dritter im Osten. Und jetzt kann man sagen, okay, der Osten war letztes Jahr richtig grottig. Dann konnte man sagen, ja, war, war er. Aber, also, wenn man so einen Kern schon hat und einen so günstigen Frontcourt, also mit zwei potenziellen Allstars, Horford und äh. MILZEP, dazu ein Jeff Tiek, der einer der besten, äh, besten Verträge auf der Point Guard-Position, meiner Meinung nach, hat. Äh, da hatte man natürlich jetzt noch eine Menge äh, Gehaltsspielraum. Und ja gut, Tabus Sephalosha Sefolo, ist äh, definitiv äh, eine sehr gute Akquisition gewesen, das habe ich auch äh, so gesagt. Es ist äh, ja 3D, ist äh, super. Äh, Gerade für das äh, System äh, dass Coach Budenholzer das spielt. Kent Basemore ist, äh, ja, auch eine sinnvolle Akquisition wahrscheinlich gewesen. Die, beide diese Spieler können ja auch äh, sowohl auf äh Shooting Guard als auch auf äh, Small Forward auflaufen und da ein paar Minuten äh, äh, abreißen. Von daher, ich hätte mir jetzt wirklich noch ähm, auf dem Flügel etwas mehr ähm, in der Spitze gewünscht, anstatt dass man da halt in die Tiefe geht, weil ähm, man ist jetzt meiner Meinung nach schon auf den äh, auf der Shooting-Guard-Position gerade sehr tief besetzt auch und ähm, ja, also das, das, das gut, also die wirklich guten Rotationen, die man dann auf Point Guard hat mit äh, Jeff teek für mich ein super Point Guard, äh, dahinter Dennis Schröder, wenn er ähnlich wie gestern Nacht mal für 30 Punkte pro Abend gut ist und äh, vielleicht auch weniger Turnover spielt, dann äh, Ist er, glaube ich, ähm, noch ein unkonstanter, aber ein äh, definitiv fähiger Backup-Point Guard. Äh, auf Power Forward äh, hat man jetzt Adrian Payne. Super. Äh, Paul Millsap. Ja, sauber. Pero Antich auf Center äh, hat auch als Starter manchmal eine gute Figur äh, abgegeben. Dann noch ein L. Al Horford. Ist, äh, also die Positionen sind ziemlich gut besetzt, nur ich, wie gesagt, der Flügel. Äh, Da hätte, ich mir, da hätte ich mir noch ein bisschen was gewünscht, aber äh, wer weiß, also ich meine, wir wissen auch äh, nie so richtig, sind die Spieler, die man jetzt geholt hat, wirklich ähm, plant man die vier Jahre, wenn ich jetzt einem Spieler einen Vierjahresvertrag äh, anbiete, plane ich wirklich vier Jahre mit dem, oder habe ich ihn jetzt geholt, vielleicht für die ersten paar Monate, wenn es nicht funktioniert, als äh, in einem Trade-Paket benutzen, wer weiß, also ich meine, Da kann auch eine Menge passieren, die Atlanta Hawks sind aber für mich leider wahrscheinlich nicht so eine attraktive Franchise für Free Agents, weil ich glaube, ähm, mit dem vorhandenen Kader und dem Cap Spielraum, also dem Gehaltsspielraum, äh, den man da äh, gehabt hat, hätte man einen richtigen Contender auf die Beine stellen können, wenn ja, vielleicht ein Luol Deng gekommen wäre oder auch Camelo wäre, das wäre ja Wahnsinn, also Aber gut, es ist jetzt ähm, nur in der Theorie so, ist es letztendlich nicht so gekommen. Trotzdem, Hawks äh, darf, man, äh, darf man nicht äh, unterschätzen, glaube ich. Ich glaube, äh, eben habe ich ja die Homecourt-Advantage-Teams im Osten aufgezählt. Atlanta und äh, auch die Raptors habe ich da ein bisschen vergessen. Also die sollte man äh, die sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Gut, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. So schnell kann es gehen. Ähm, Inwiefern darf man die Summer League-Auftritte in Bezug zur NBA mancher Spieler bewerten? Also, in, ich glaube, er wollte hier, der Fragesteller wollte wissen, ob diese Summer League-Auftritte schon so ein bisschen etwas über die, das Spiel eines Spielers in der NBA halt schon aussagen kann. Und äh, täuschen sie oder kann man mit ähnlichen Auftritten in der Regular Season rechnen? Ja, äh, rechnen äh, habe ich ja jetzt ähm, auch schon so zusammengefasst. Und ja, Also, die täuschen, das äh, sollte man jetzt ganz klar so sagen. Ich meine, ich habe eben schon erwähnt, Dennis Schröder 30 Punkte. Ähm, wenn wir innerhalb der nächsten zwei Jahre in der NBA von Dennis Schröder mal 30 Punkte sehen, wäre ich sowas von überrascht. Also, ich glaube, das äh, wird nicht passieren. Und ja, in der Summer League ähm, sind solche Sachen halt möglich, definitiv. Hm. Gut, jetzt werden da auch... Ähm, wird auch nicht unbedingt immer so äh, ja, ausgeklügelte Plays gelaufen und äh, Defense wird auch nicht äh, so wirklich gespielt. Was aber auch kein Wunder ist, weil naja, viele der, äh, der Spieler, die da miteinander spielen, die treffen sich ein paar Tage, bevor die Summer League losgeht, äh, ja, zocken ein bisschen, irgendwie, äh, machen dann ein bisschen Training, aber dann äh, müssen sie auch schon aufs Parkett und äh, Das ist ja eine wild zusammengewürfelte Truppe, von daher auch viele Turnover immer, äh, ja, also es ist äh, auch viele Ego-Ball, der da manchmal äh, gezockt wird, also ähm, weil das ist ja im Grunde für die Nicht-Rookies, die da, ähm, also die nicht gedraftet worden sind, die Spieler oder äh, auch die Deutschen, für die geht es ja da de facto um NBA-Vertrag und wenn man sich da empfehlen kann, dann ähm, ja, dann, äh, hat man vielleicht nicht unbedingt den Blick auch für den Mitspieler, wenn man den Ball in der Hand hat. Und von daher, also äh, Summer League ist immer, manchmal, in, also in manchen Fällen ist das wirklich ein Indikator für eine gute NBA-Saison, eine NBA-Karriere. Ich kann mich erinnern, ähm, Damien Lillards äh, Auftritte damals in der Summer League, äh, da hat man schon gesagt, äh, wow, so äh, kleines College, äh, weiß gar nicht, Beaver State oder so, also wirklich in äh, College, dass man jetzt ähnlich wie bei Alfred Payton kaum auf dem Schirm gehabt hat, äh, keine Spiele im nationalen Fernsehen übertragen äh, wurden sind. Und ähm, ja, da hat man natürlich gesehen, dass äh, Damian Lillard auf jeden Fall weiß, äh, wie man den Ball auch im Netz unterbringt. Und ähm, Ähnliches äh, sehe ich kann man ja jetzt auch schon sehen. Ich glaube zum Beispiel, dass in Alfred Payton dass er äh, so ein bisschen jetzt auch die Kritiker hat äh, verstummen lassen, also klar, werfen kann er immer noch nicht, aber ähm, das, was ich zum Beispiel gesagt habe, dass er sich halt offensiv trotzdem zu helfen weiß, äh, hat man jetzt, glaube ich, gesehen, dass er ja, dass er äh, zweimal, glaube ich, äh, an einem Triple-Double äh, gerochen hat, auch das mit seiner Länge, äh, Defense, ja, also für mich äh, zum Beispiel Peyton Dazu kommt übrigens noch eine Frage, also hätte ich jetzt äh, wahrscheinlich, äh, war, war zu vorherig, dass ich eben gesagt habe, ähm, war die letzte. Aber wie gesagt, lange Reder, kurzer Sinn. Ich glaube einfach, dass man jetzt zum Beispiel ähm, bei Dennis Schröder oder auch bei, äh, wer war es denn noch, Kentavious Caldwell Pope oder bei Otto Porter, dass man da aufpassen soll, dass man da diese guten Leistungen aus der Summer League jetzt nicht unbedingt von äh, den entsprechenden Spielern in der, in der NBA direkt erwarten kann. Aber zum Beispiel in Otto Porter, ey, super. Ganz ehrlich, äh, habe ich gesagt, das war ein, das war ein Bust, zumindest äh, Stand ähm, ja stand heute, kann man äh, im Grunde noch sagen. Hochgepickt, wahrscheinlich mit ähm, Hometown-Bonus, weil er in Georgetown an der Uni gezockt hat und von den Wizards gepickt worden ist. Äh, so ein, ja, so ein Alleskönner, so ein Allrounder im Grunde und ähm, ja, jetzt zeigt er auch wirklich, dass er, dass er eine Menge Sachen kann. und Otto Porter, äh, habe ich eben auch gesagt, mit ähm, Paul Pierce jetzt zum Beispiel. Da könnte was passieren. Und im Grunde ist die Summer League ja auch dann so eine Sache, wo sich ähm, äh, bei, bei der sich Spieler schon auch ähm, auf die nächste Saison vorbereiten können. Ich meine, die sind jetzt ähm, im die kommen jetzt langsam so in, in Trainingsmodus rein. Die werden da wahrscheinlich äh, die meisten Rookies und Sophomores werden Äh, dann, ja, ziemlich fit ins Trainingscamp der des Teams gehen und ähm, ja, wenn sie einen guten Rhythmus drauf haben, äh, winkt dann vielleicht ein äh, Platz, der vielleicht in, das, in der Starting Five dann sogar ist. Äh, wer weiß. Im Fall von äh, Wen haben wir denn? Markus Smart zumindest äh, zum Beispiel. Der muss ja äh, der muss sich ja, glaube ich, in äh, Boston richtig beweisen und ich glaube, dass äh, Er mit dem Schwung aus der Summer League dann im Training Camp äh, richtig angreifend wird. Ähm, übrigens äh, auch, das gilt natürlich dann jetzt auch für so Spieler wie einen Derrick Rose, der dann äh, bei der WM mitspielen wird. Früh halt in den äh, Rhythmus reinkommen und ins Training, dann ähm, passt das schon. So, jetzt aber letzte Frage von Pablo und geht um Alfred Payton. Glaubt ihr, dass Alfred Payton seine Leistung aus der Summer League in die NBA übertragen kann und neben Oladipo startet? Äh, ja, der... Gut, Payton wird womöglich starten. Das glaube ich, ja, weil ähm, Oladipo kann auf der 1 spielen. Das hat er gezeigt. Der ist, äh, hat äh, unfassbare unfassbare Lernkurve nach oben gezeigt, also seine, seine Lernkurve hat nach oben gezeigt. Ähm, ja, er kam ja als Shooting Guard vom College runter, musste dann auch äh, als Backup-Point-Guard dann im Grunde ran in Orlando. Ähm, nur, das habe ich auch immer gesagt, ich hätte halt keinen Bock eigentlich auf ein Depot als äh, dauerhafte Lösung auf der 1. Und ganz ehrlich, also ich, wenn Depot mit seiner Körpergröße defensiv manchmal äh, Probleme gehabt hat, in der Vergangenheit, was ja nicht unbedingt häufig der Fall war, aber für einen Rookie, hat sich ja sehr gut in die Defensive reingebissen, dann hat man jetzt mit Alfred Payton eine sehr, sehr nette Ergänzung, also den Backcourt jetzt mal wirklich im Vakuum betrachtet gefällt mir super also du hast diesen langen Point Guard der nicht so dolle werfen kann der aber einen schnellen ersten Schritt hat, der Rebound kann, der passen kann, der relativ ballsicher ist, ähm der dann auch effektiv die Offensivaktion äh, durchführen kann, solange es halt nicht unbedingt der ähm, Distanzwurf ist. Und der steht halt neben einem etwas kleiner geratenen Shooting Guard, der aber uns offensiv, glaube ich, schon gezeigt hat, dass er, dass er was kann, der auch in der Defensive gezeigt hat, dass er was kann. Und hey, so, klar, die beiden zusammen sind für mich eigentlich ähm, der Backcourt der Zukunft ob Payton jetzt direkt von Tag 1 äh, starten wird, weiß ich nicht. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, äh, hatte ich, glaube ich, vor zwei Wochen oder so auch schon mal gesagt, was die Magic jetzt wirklich vorhaben. Äh, greifen sie die Playoffs jetzt an mit so einer Verpflichtung wie Channing Frye oder wollen sie wirklich jetzt nochmal einen Peyton und einen Ola Depot, einen Tobias Harris, äh, möchten sie denen vielleicht nochmal äh, ein Jahr wirklich zur Entwicklung geben, um dann in der kommenden Saison so richtig loszulegen, ich denke mal, wenn man jetzt unbedingt jetzt in, diesem Saison, in dieser Saison unbedingt in die äh, Playoffs kommen möchte, weiß ich halt nicht, was jetzt noch auf dem Transfermarkt äh, oder auf dem Free Agent Markt äh, passiert. Ob da noch ein Point Cut irgendwo ist, äh, der besser ist als Alfred Payton. Meiner Meinung nach ist da keiner. Und äh, wenn man mit Ola Depot jetzt langsam mal fest auf der 2 planen will, dann muss man eigentlich Payton starten lassen. Ähm, inwiefern seine Leistung jetzt aus der Summer League sich in die NBA übertragen lassen, habe ich ja eben gesagt, äh, ja, so ein Triple-Double, könnte schon mal sein, wenn wir ein Triple-Double von ihm sehen, aber ich glaube, er wird so eine Statline haben, 10 Punkte, 6 Assists auf ja, wahrscheinlich etwas mehr als zwei Turnover und ähm, also, weiß ich nicht, 4 Rebounds äh, ist Dann wahrscheinlich auch so ähm, eine Leistung, die er bestimmt in der Orlando Summer League auch schon mal gebracht hat an äh, etwas schlechteren Tagen. Aber so in etwa schätze ich ihn dann ein, wenn er denn wirklich startet. Ähm, und dann bin ich auch der Meinung, dass gepaart mit seiner Defense, die ja nicht im Boxscore steht, dass man da äh, einen sehr, sehr, sehr starken äh, Point Guard für die Zukunft bekommen hat. Aber jetzt hier nochmal an dieser Stelle ähm, auch nochmal der, der Disclaimer, mh, dass wir äh, beschlossen haben, dass wir nochmal einen Rookie-Podcast machen, jetzt so nach der Summer League, unsere Eindrücke von der Summer League, wenn wir vielleicht für einen Stil halten, so wer, äh, unsere Rookie-Ladder, also äh, wer sind für uns die zehn besten Rookies, äh, in diese, die, die in die Saison reingehen, vielleicht nochmal fünf persönliche äh, Lieblings-Rookies, so die uns das wirklich angetan haben. Ich glaube, man hört, dass ich zum Beispiel sehr, sehr großer Fan von Peyton bin. Ähm, ja, also das äh, wird dann kommen, nochmal so ein kleiner Sonderpodcast, der sich nur mit den äh, Rookies beschäftigt und ich glaube, ähm, ja, viele Leute von euch sind da ja interessiert, wenn ich so die Klickzahlen von unseren ähm, Rookie-Reports da mir angucke oder auch von den Podcasts, die sich rund um die Draft gedreht haben. Gut, dann sind wir durch für heute. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich und ich hoffe, dass es dann in, in der kommenden Woche wieder Timo und mich als Tag-Team gibt. Und ähm, ja, dann danke ich euch äh, fürs Zuhören. Denkt da vielleicht dran, ähm, Google juckt das nicht, äh, ob ihr auf unsere Werbung klickt. Also von daher macht das ruhig mal. Ähm, Patreon.com slash drehvogt bzw. MBA-Chef Blogspot äh, mal auschecken und gucken, ob das, äh, ob ihr euch an diesem deutschen Grandland in Anführungsstrichen beteiligen wollt und ja, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.